У ніздрі паморочливо бив різкий дух свіжоасфальтованого шляху. По обличчю текли патьоки поту, в скронях гуло. Вивернувши голову, він глянув униз. Під модерновими туфлями смоли стояла висока у людський зріст металева бочка, в якій закипала смола, яка підігрівалась відразу трьома стогонливими паяльними лампами. «Зараз ми тебе опустимо в рідне середовище», Знову пролунав незнайомий голос. І в такий спосіб відбудеться справедливий суд. Звісно, можна було б просто пристрелити, але набагато корисніше, коли людина все усвідомлює. А в тебе буде час усвідомити. Опускай. Смолу на мотусті стали повільно опускати, закипаючу смолу, що заповнювала бочку приблизно на дві третини. Спочатку заднорились ноги в модернових штаблетах. Гриня засмикався і замукав, Безумно крутячи головою і роздуваючи щоки, очі в нього полізли на лоба. Процес опускання прискорився, рівень вируючої смоли катастрофічно піднімався, вичавлюваний кілом бранця, поки нарешті під густою рідною не здикла потилиця смоли. Потім шльопнулись, занурюючись, руки бранця, пальці якоїсь ще сіпались, стискались і розтискались, разом з кинутою мотузкою. Чорна гноївка що лопалась бульбашками. Почала передаватись через край бочки. Хтось спритний відтягнув паяльні лампи у бік, заглушив вогонь. «Усе, рвемо кіхті», – пролунала команда. За кілька хвилин з воріт заводу солідно викотилась срібляста мазда, за вікнами якої ледь угадувались образи людей. У цей час директор лікарого горілчаного заводу вже перебував у власному кабінеті, а біля нього метушилась секретарка Людмила Опанасіна. «Щось серце розболілося», – скаржився Степан Степанович, напівлежачи у кріслі. «Ще в їдальні прихопило. Швидко? Ні, не треба. Відчини вікно. Зараз усе минеться». Беків, Мурика і Дерматита міліція через два дні виловила в ювелірному магазині Дніпропетровська, де вони п'яні, як чіпи, були вночі схоплені завдяки охоронній сигналізації поруч з розбитим прилавком з виробами з дорогоцінних металів і каменів. Найсумніше, що магазин належав. Донці голови міського суду. Розділ 25. Облога. Переглядаючи газети, Рудольф Карлович мимоволі скупився за серце. Сторінки строкатіли сенсаційними заголовками, які кричали про вбивство відомого журналіста Костянтина Христофорова. Рудольф Карлович здивовано пробіг очима одну газету, другу, третю. Потім роздратовано став чиркати красномовну фотографію ручкою, розриваючи газету на шмаття. Але хто ти, бру, те, вимовив він у голос і узяв себе в руки. Лише серце кололо. Два дні тому Христофоров повинен був приїхати з новими розділами життєпису. Однак рукопис він передав через свою дружину, пославшись на хворобу. Віолетта Павлівна вибачалася і відкланялась. Рудольф Карлович розгорнув на самшитовому столі шкіряну папку з відпринтованими аркушами. Витяг їх із поліетиленового пакета, але якась дрібниця його відволікла, і він вийшов з кабінету. Коли повернувся назад, то побачив дивну картину. Його улюбленець вівчарка Мальва, в'яло поскиглюючи, лежала біля столу і з намагалась підняти голову. Схоже, вона агонізувала. В розпачі Лещинський негайно викликав китайця Вана, але той нічого не міг пояснити. Вдвох вони розгублено оглядали кімнату, все як завжди. На розкритий рукопис приземлилась нахабна муха і миттєво перекинулась, витягнувши лапки. Рудольф Карлович підозріло дивився на неї, і жахлива здогадка вразила його. «Ван, закрий папку», – наказав Рудольф Карлович. І затягни змійку, тільки дуже обережно. А тепер ретельно мити руки і відчини вікно. Уживши перших заходів безпеки, Лищинський без зволікання зателефонував до УВС, знайомому полковникові криміналісту. Потім викликав доктора Французова. Того ж дня ввечері, полковник криміналіст повідомив результат аналізу. Сторінки рукопису були просякнуті найсильнішою отрутою із сімейства ціаніт-ефірних з'єднань. Досить було гарненько надихатись нею, щоб стався параліч легень і зупинилось серце. Специфіка отрути була такою, що через добу її виявити в рукописі було б уже неможливо, вона просто випарувалася б. Лещинський зрозумів, що в нього з'явився могутній ворог. Настільки могутній, що навіть вірний, надійний друг Христоворов погодився його отруїти. Про те, що Христофоров сам на це пішов, Рудольф Карлович і думки не допускав. Але хто його змусив? Утім, чому він вирішив, що це справа рук Христофорова? Адже він не з'явився, а вона прийшла дружина. І, здається, була не при собі. Шантаж? Виходить, цілком можна припустити, що Костянтина вже не має в живих. Лещинський викликав керівника власної служби безпеки Венеміна Каратова і категорично наказав за будь-яку ціну розшукати Христофорова. Шукали, але той як угоду впав. І ось, будь ласка тобі. Сенсаційні статті в газетах. І всі вони дружно вказували на причину загибелі відомого і талановитого журналіста, з яким розправився Перестарілий авторитет Родольф Карлович Лещинський на прізвисько «Американець». Крім фотографій, трупа журналістів фігурували знімки, на яких Христофоров і Лещинський були зображені поруч у дворику приватного будинку Родольфа Карловича. «Знято під час останньої зустрічі», – відзначив Лещинський і похитав головою. «Невже сусідство цих знімків про щось говорить?» «Дивно, дуже дивно!» Вони так нахабно звинувачують мене, начебто я вже арештований, просто маячня якась».